Världens roligaste svenska filmfars. Så lyder kritikernas omdöme om Hans Alfredssons och Tage Danielssons att angöra en brygga. En uppsluppet galen betraktelse över svenskt skärgårdsliv som har premiär i december. Och det här gläder förstås upphovsmakarna som inte räknat med så mycket beröm. Nej, det vågar man väl aldrig hoppas. Jag var dessutom extra osäkra för den här filmen för den är lite okonventionell gjord på ett sätt som vi inte alls visste hur man skulle uppta egentligen så vi är glada. Mm. och lite överraskade så. Ja. och glada igen yeah. dels har man ur er film utvunnit djupa värden och symboler om människans ensamhet och allas vår ensamhåll med hjärtat, är det rätt? No. ja men ja. väl det blir ju så, det var lite lustigt med den här filmen att den, eh, det är ungefär som jag har läst om att en del romanförfattare finner sig, eh, att de finner att romanfigurerna springer iväg med dem eller liksom att de börjar leva ett eget liv på något sätt. Så tycker jag i alla fall att den här filmen har under tiden som den har vuxit fram så har den, det är lite annorlunda än vad vi hade från början tänkt på men även om vi har följt manuskriptet ganska strikt nog inte mycket lite Improvisation. egentligen så att ni har också hittat det här ja, det där, efteråt ja, i den mån man har hittat det så har man väl hittat det efteråt snarare än för det. men det är väldigt roligt att folk kan, kan finna såna här djupa glädjekällor i en film som egentligen inte är avse att vara Så där särskilt djup jag har snarast arbetat med en annan utgångspunkt nämligen det här att filmen skulle ha liksom en benhård logisk konsekvens i det lilla och att det skulle liksom gå mot en Klimax som byggs upp av varje liten enstaka bit i filmen innan, men just den grejen har ingen liksom, tagit fasta på. Intervjuare Vanna Bäckman. Alla som ser filmen att angöra en brygga kommer ut ur salongen gnolande på titelmelodin, förförda av Monica Sätterlunds innerliga sång. Lasse Fanlöv har skrivit melodin och duon Hans Alfredsson Tage Danielsson texten.